заслонивши небо і сонце густою зеленою кроною. Максим сидів на грубому пні і не міг вити з дива. Звідки ляв зимку таке зелене лапате дерево? Мов би велетенський платан, а чи дуб, розлого розкинув своє гілля і шуміюв, шумію. Та це був зовсім не платан і не дуб. Це була звичайна липа. Старезна, дуплиста і порохнява липа. І це вона заставила зеленою короною небо і шуміла. Але не листом вона шуміла, бо не листом вона була вкрита. Була вона рясно вкрита омелою, і зеленіла та омела і шелестіла, а в тій омелі гудів горішній свавільний вітер. Максим смоктав грудочку снігу і слухав той шум. Отаке зелена омела взимку на чорній сухій липі, і дивився просто перед собою затуманеним зором. Перед ним на узгір'я піднімався чагарник. Густа-густа осичина, ліщина, дуби, берізки, бур'янища, і все те вкрите інеєм. Так, то туман сів інеєм на ліщині і на низьких кущах, бо це ж... Сівера, як кажуть сибіряки, тобто північний схил горбів і пагорбів. Максим пригадав, що подібне слово вживається і у них на Слобожанщині, а саме сіверко, тобто холодно від північного вітру. А сівера дуже подібне, в сіверах стояв ніби морозець, це в той час, як на південних схилах пагорбів уже текла вода патьоками, збігаючи десь попід снігом у низини. Максим сидів і міркував, як же це, це так сталося, що він згубив орієнтацію і збився. Він мав на увазі триматися краю лісу, понад лугом, понад дворською, а тим часом заходив усе далі і далі, у гущавину, у темний ліс, що стояв тут ніби справжній праліс. Він уже спробував іти і правіше, і лівіше, та нарешті втратив зовсім впевність. Тоді сів під розкішним зеленим деревом і сидів. Якби це було у селі, спитав би то й усе, а тут кого спитаєш? Ні, треба спершу відпочити, бо в голові й очах усе стоїть якось не на місці. Може, відпочивши на свіжу голову, вдасться розплутати цю шараду. У чому тут річ? І Максим відпочивав, забиваючи спрагу снігом, але спрага від того і ще лютішала. Йому починало вже здаватися, що він так іде бозно і відколи, і від того спрага така, і що він уже забув, які і люди на вигляд. Усе те лишилося десь там, де вранці клубочився такий густий-густив туман. Там десь гримить, там десь клекотить, там усі-всі ті, що так було замірилися поставити його на коліна. Ну і ну. Ширих по снігу вивів його з забуття. Згори щось спускалося, зриваючи сніг ногами, І шматочки того снігу Котилися, як вістуни, Попереджаючи, що хтось за ними йде. Ті шматочки побачив Максим, Ще не бачачи, Хто ж то їх зірвав і покотив. Звівся на ноги І став залипою, визираючи. Щось спускалося Майже з того самого напрямку, З якого і він прийшов недавно. Ось, зачорніло, Двоє, обоє в цивільній одежі з білими торбами, мали страшенно переляканий, насторожений вигляд, ішли крадучись, дивлячись більше назад, аніж наперед. Максимові стало смішно, це ж і він так. А ті двоє посувалися просто на нього. Ясно, це були два торбешники, цебто такий рід солдатів доблесної армії яких звали всі в народі торбешниками, за те, що вони замість амуніції і зброї мали лише торби з сухарями, взаті з дому перед добровільним, героїчним виходом на війну. Такі торбешники вже два роки бігали отак по всіх шляхах і стежках, кожен шукаючи свою часть, але тримаючи при тому курс додому, якщо пощастить за ті, що голосували ногами в лапках, за ту систему, яку вони так оце захищали. Торбешники підійшли аж до липи. Тоді з-за неї назустріч їм виступив Максим. Виглядівши його нагло перед собою, торбешники до того перелякалися, що Максимові стало їх шкода. «Ми, ми, – пролипитів жалібно один із них, молодший, – ми часть свою доганяємо». Так-так, додав другий, старший, кваплячись. «Знаю», – сказав Максим важко, – «хоч ви і не в той бік, але нічого». «Знаю». «Скажіть ліпше, чи не знаєте ви, куди можна вийти, як отак піти?» «Ага». «Хто знає, сказав молодший. А старший тремтячими руками скинув торбу, швидко розв'язав її і вийняв звідти білу паляницю і простяг її Максимові. Максим узявся за другий край паляниці, і тут очі їхні зустрілися. Господи, Боже мій, грім з ясного неба. Кутузов. Так, Кутузов. А Кутузов — це таки був дійсно він, хоч і добре переодягнений та зарослий до невпізнання, ніби його вдарив параліч, тримався за край паляниці, не встані пустити руки і не міг відвести очей від Максима. У губи йому скривилися жалібно і побіліли-побіліли. Так вони стояли якусь мить, тримаючись удвох за одну паляницю. Один давав, другий брав, а вона не би намагнетизована чи зачарована, тримала їхні руки при собі. Гм. сказав нарешті Максим, оговтавшись, а потім додав глузливо. «На кого ж ви покинули осо армії, товаришу?» «Га?» Тот Кутузов шарпнувся, стрибнув у бік і панічно побіг, подався стрімголов, вистрибом, як козел, і торбу забув. Торбу підхопив його супутник і подався слідом. «Ха-ха-ха!» — -ха", сміявся Максим, тримаючи паляницю і навіть не бачачи її. Він не в силі був стримати реготу, що душив його. Ха-ха-ха! Як він сміявся! Але як він одначе сам виглядав при тому? Обірваний, з порепаними губами, з божевільно запаленими очима, босий. Голос його був хрипкий, навіть неподібний до людського. Коли б хто побачив його в цей час, почув його той сміх, він би кинувся з жаху тікати геть, ламаючи кущі головою та викручуючи власні ноги. — Та на кого ж ви покинули осо армії, га? — Ха-ха-ха! Максим поривався кричати це навздогін, але нічого з того не виходило. Лише хрипкий регіт він сміявся і дивився, як ген-ген мелькали дві сірі плями, віддаляючись. Вони подались не в тому напрямку, куди йшов Максим, але однак у протилежному до того куди пішли всі часті і усі осо, дивізій, корпусів, армії? Здорово! Господи, а який у нього, у того Кутузова, був змучений і переляканий вигляд, ще до того, як він побачив і впізнав Максима. Урвавши сміх, Максим провів рукою по чолу, пригадуючи обличчя Кутузова перед втечею. «Гнаний жахом!» Так він біжить гнаний тваринячим жахом, він біжить десь світ за очі у смертельній нудзі і голий. Так сам перед собою в думках він голий, йому здається, що всі його бачать таким, хоч і добре він вбрався у чужий одяг. Постоявши, Максим махнув рукою і здивувався. Паляниця, ще й зовсім свіжа, і вчепився в ту паляницю зубами. Відкусив шматяку і жував, жував жадібно, як дикий вепр. Але проковтнути так і не зміг. За шлунок і за горло хапали корчі. Ні, не сила було проковтнути цю таку пишну, таку білу і гарну паляницю. Не тому, що вона відкутузова. О, Максим зовсім не з тих забобонних чи дурних, щоб мститися на хлібові а тому, що його все нутро підіймалося бунтом проти самої думки про їжу. Так і не з'ївши ні крихти, Максим відхнув і засунув паляницю за борт пальта. «Гаразд, якщо він побіг отак, то мені треба лівіше». І виломивши палицю, пішов лівіше. Від зустрічі з Кутузовим Максим мав щонайменше дві користі.